Karebu katika Mwendelezo wa Simulizi ya Bay of Pigs, Mwandaji ni kumredimwa na liamtu, mimi na itoa ananias Edgar, na hii ni sehemu ya pili. Bada yakuona namna Marekani ili voingi anchinikuba, toka muakrifu njema anani tisina na ane. Kwa kwa furusiwa waispania sasa tundelimbele ili kupata kieni alisi chau ndani omamapinduzi nyewe ya muakrifu njia tisa hamsina tisa jini Cuba. Lakinipia kwanini tena wakuba waliokuwa kishi wa, wa misoni khususani walembao waliokuwa kishi jijini miami katika jimbo la Florida waliataka kuanguisha utawalo wa Castro jini Cuba. Pia nini hasa taifa la Marekani? Iliyamuakuwekeza fedha nyengi ili kupanikisha kuondoa shaukataola Fidel Castro. Diangu ambalo tutaona baadae ni namna gani Marekani ili voingi ni ufamizo Bay of Pigs. Mwezi mache mwa kaelefungi miacha hamse na mbili. Generali wa Cuba na manasiasa Fulgencio Batista ali tu amadaraka katika kiswahicho na kujitangaza yeye bi nafsi kamara isi baada kumpindwa raisi leo kumadarakani. Kalosi prayo sokarasi wachama chapatido au tentinko. Batista alifuto uchaguzi wa raisi uliotarajua kufanyika. Awali Batista alipata kiasi fulani cha unguaji mkono, lakini kwa wakiuba wengi waliona hiyo ni yaine ya utawala wakidikteta wa mtu moja, ambao Batista anajaribu kuwanzisha. Wengi wa wapinzani wa utawala wake, Waliamua kuwasi na kuchukua njie mapambano ya sila kumpinga na kujaribu kuondoa utawala wake. Hiyo ilichoche mapinduzi ya Cuba. Moja wapu ya makundi haya ilikua ni kundi la The National Revolutionary Movement. Kundi la mungano kijeshi ililo jumuisha watu wengu anachama o daraja lakati ililoanzishwa na profesor wa filosofia Rafael Gase Basena. Kundi jingine lilikoni DRAI ambalo lilianzishana mungano wa nafungwa viviku. The Federation of University Students (FEU) chini ya raisuake Jose Antonio Esquivaria. Namu mikrofoni miacha tisa kwa tena mbili, baka mikrofoni miacha tisa hamsina saba. Hatayivio miungani mama kundi yote hayo. Kundi borakabisa katika hayoyo tayari yokuwekimpinga Batista ili kwenye twenty six of July movement ili Julikana kama MR at twenty six seven ili lilowanzishwa na manasheria ili yitoa Fidel Alejandro Castro Castro kamakiongozimku wa MR at twenty six seven alirigawa nyakundi lakke katika mfumo vikundi vyowatukumi kumi huko kilakikundi. Kikio wa hakikyui uewepoa kikundi kingine na kudua shoguli yonazo zifanya kikundi kingine. Kuandele December muakrafuni miacha tisa hamsina sita mpaka muakrafuni miacha tisa hamsina tisa. Castro aliyongozaje shilam situni kupambana zidi majeshi ya majeshia Batista. Kutoka katika ngomia ya kambi yake ya ke kunyimili ma Sierra Maestra. Kusamba kuavugu vugu la mapinduzi kulingefanya Batista. Kumpungu zewa maarufu na kufikia makafani miamti sampsina nane majeshi yake yalikuwa katika wazekano mkubwa kusalimu amri. Hatimaye taratela sana moja December makafani miamti sampsina nane. Baptista aliuzuru na kumbilia wamishoni. Huku akiondoke na kiaski kuba chipe sasa dia dola zaki Marekani milioni miamtatu. Baadae Baptista kumbilia, uraisi ukanguki kwa manishi ya Manuel urutia leo. Hali chaguliwa na Castro, huku wanachama wa、e. MRA 267, wakithibiti dadi kubwa ya nafasi katika baraza la mawaziri. Ilipufika atare 16 februari mwakarifunyumia tisa msinatisa, Castro akachukua madaraka ya kuwa waziri mkuu. Haka ondoa wezekano kufanyika kwa uchaguzi kwa siku za mwanzoni, Castro alidaikuwa utawala mpia ni mfano wa demoklasia ya moja kwa moja. Hali chaguliwa na Castro, Ambayo Umoja wa Cuba unaweza kujikusanya kwa pamoja na kufanya mandamano na kuwelezea hisia za demokrasia, ona itaika moja kwa moja kuwakeiye binafsi. Hatua hivyo wapoleo laumu utawalampiokisema si utawala demokrasia, moja yema kundi wapoleo laumu ni walowezo wa kik Marekani, ambao asilimia Cuba walikuandi wanaumiliki asilimia Tsinatano ya Uchumi wa Cuba. Hatua hivyo idianza kuchengeza kudorola kwa usiano Marekani na Cuba. Yambu ambalo viongozi katha Washington waliitazama Cuba kama adui umpia. Kufuatia hatuwa iyo sarekali ya Cuba. Ilitoa Amri kwa makampuni ya mafute ESO na Standard Oil yaliokuwa chini ya makampuni kutoka Marekani na kampuni ya Anglo Dutch Shell ya Kiholanzi kuanza kusafisha mafute liununuliwa kutoka katika nchi za umoja ki Soviet. Badala ya Marekani lakini kutokana na shinikizo kutoka sarekali ya Marekani Makampuni haya likata. Castro alijibu kwa kuyazuia kusafisha mafuta kisha kaya taifisha makampuni yote na kuwa chine usimamiza wa serekali ya Kyuba. Katika kujibu mwapigo na yoserekali ya marekani, ikacha kuagiza sukare kutoka Kyuba. Hivyo, kupelekea Castro kutaifisha rasrimali nyingi zaidi, zilizo kwa zinamirikio na marekani. Ikiomu mabenki na viwanda vya sukare. Usi ya nozeidi wa Cuba na Marekani ukaanza kuzorota kufuate kulipuka kwa media kifaransa, iliaitua Lecoba, na kupelekea kuzama katika bandari ya Havana, mnamu mwezi machi mwakilofunji mea tisa stini. Chanzo chamlipuka kijulikani, lakini Castro, haliitajahadharani serekali ya Marekani kuwa. Ndiyo iliuhusika na hujuma iyo. Lakini jambu ambalo wenge wajui ni kuwa, Tukio hilo ya kulipua meli ya likuba, serikali ya marekani lihusika. Ntalieleza hili kwa upana hapu mbeleni. Asubui ya tareku minatato oktober mwakilifunyumia tisa stini. Serikali ya marekani ilizuia kwa same kubwa. Bithaka dhaa kusafirishwa kuenda kiu baka soro bithaza madawa na baadhe vyakula. Ikiashiri ya kuanza rasmi kwa vikuazo vyakichumi, Kuba nae o kariga kudhibu mapigo kamatetefa ma badiliko iliyamoku chukua usimamizi biashara binavsi miata tu sathna tatu zilizokuwa zinendesho na Marekani na siku yataray moja oktoba na oktoba shirunatano zaidi ya makampuni miya moja sina sita ya Marekani ambayo yaliokuwa kifanya shuguli inchi ni Cuba majengo yao yali chokuliwa na kutai fisha kwa mo Coca Cola na kampuni ya Sea Road Burg. Tareye 16 disemba, Marekani tena ikacha kwa gizarobo yote ya sukari iliokwe kiagiza kutoka Kyuba. Serekali ya Marekani ikazidisha kuipinga serekali ya kimapinduzi ya Castro. Hatimae mwezi ya gazti mwakilifunji mea tisa stini katika mkutano wa umoja wa nchi za Amerika, yani Organization of American State, uliokona fanyika Costa Rica waziru wa mambu ya nji wa Marekani Christian Hetter, hatharani alidaikuamba, utawala wa Castro kwa uaminifum kubwa unafuata misingi ya njeza Bolshevich kwa kukazia mfumu wa chama kimoja cha siyasa kwa serekali yake kueka vya maviwafanya kazi chini yake kubana uuru wa raia na kuondua uuru wa kuongea na uuru wa viombo viabari na akaenda mbali zaidi kwa kusema kuwa Nchi za kijamaa zinaitumia Cuba kama ngome yake ya kusambaza mapinduzi katika nchi za nche ya kaskazini. Na katoa wito kwa wanachama wengine wa umoja huo OAS, kuilani Cuba kwa ukiukwaji wa haki za binadam. Je, nini nikitendelea usikose katika sehem ya tatu?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 Au hatama changuzazo kujia mandishi, lakini nichakuwezekisha, upata mbrugesho kikidogo sana. Hatu kama posta, au chapisho likiona kana kuwa fikia watu wengi. Hi ni sababisha na nini? Ni kwamba babu, wengi huo ha omalizi ku soma mandiko. Zaidi sana, wanisha ayaya ya kwanza, yani paragraphi ya kwanza, au ya pile, na kisha kuendelea na kazi zao. Nini kifanyike? Jibu ni wake zako ni matangazo au makala za sauti na video. Kwanza inoko a muda wamtejawako pile ni raisi kuwafikiwa wotejawengi na kuabaya raisi zaidi, lakini tatu utapata matukio mazuri asa kama south na jumbe vinavutiya former entertainment tunaiweza kazi hiyo tunadhimu inaiweza kukuisha huri kukuandalia lakini nipia kuismuliya kazi yako na ikaleta matukio mazuri timu hio ikisimamia na dennis mpagaze. Na Ananias Edgar tunajivunia watu jua wengine tu wambawa metoboto kufanya kazinasi na kupata mradiyesho mzuri wakile wana chofanya. Hudo maletu nutoenga nzuri wa makala zao sifo yani profile kwa watu binafsi au TACC. Matangazo ya Biashara makunga mano ya dini balimbali na mengi neyo mengi, lakini ni pia. Kutengeneza makala maalumu ya sherezo ndoa send off na mikutano mbalimbali. Tembeleam fumo wetu amitandaoni wa, wa udumu kwa watengia. Kupresheo da ya koleo. Kupitia www.membership.formaentertainment.com au tupigiya kupitia nambar za simu zifuatazo. Sifori sabatano tattoo. Nane nane sita tattoo sabasifori. Au sifori sita tano tisa. 知り合いのため、知り合いのため、知テ合いのため、知り合いのたー知りンいのため、知り合いのため、知